Teatru Radiofonic Serial <fie> Arhangeli de Ion Agărbicianu. Seriantei 1. Norocul Velenilor. Doamne, coie ne-i Îi o de Pe să mă Mă rog frumos, dumneavoastră, ce-ați poftit, domnule? Aș vrea o cameră pentru la noapte este, mă rog frumos, cum să l fie Dar până atunci nu dori ceva de gustare? Vin, bere o fripturică de vizel Prea la... bine, domnule Ilie Tot trebuie să cinezi, nu? Iată, uită, domnul cleric Vasile Murășan Făciorul părintelui din Valeni Cât pe acestea te mai cunosc Cum de nu mi-a dat prin cap că domnia ta Să o să în vacanță Eu... Întocmai, domnul Ilie Nu știi căruțea noastră a fost de curând pe aici Dar ce să zic, de văzut n-am văzut o încă poate să sosească, dar chiar dacă nu sosește, nu-i bai. Se află aici o trăsură a domnului notar, Iosif Roder. E aici trăsura notarului? Oh, în fiecare săptămână. E multă alergătură pe cai și pe Slugi, dar fie că plătește. Bă, tu fată, de aici o jumătate de vin să cinstesc cu domnul Murășan. Ok, eu aș vrea să aflu chiar din gura dumitalei. Dacă nu-i cu supărare, părintele, tatăl dumitalei. E cumva societar la mina Arhandeli. Nu, nu este domnul Ili. Păcat. Zău e mare păcat. Iaur, fiu, iaur mult acolo la mina lui Iosif Roder. Știu, știu, asta e l-au descoperit, mi se pare. În iarnă n-a fost nimic. Acum taie na aur ca E mare pagubă. Mare pagubă că nu-i și părintele părtaș Așa cum sunt primarul Cornean Sau domnul Ungurean și Pruncu Notarul Rodean nici nu mai are unde să-și pună bogățiile Tata n-a umblat niciodată să ajungă societar la baia aceea Se poate, dar n-ar fi rău să încerce Să știți că o vorbă bună domnul Rodean Mai știi? Poate că i-ar da și dumnealui o acțiune de... domnul Ilie Uh, sănătate, domnule, sănătate, domnule cleric și... Uh, nu te supăra, uh, domnea ta ești, ai capul plin de iluzii Crezi că așa ceva ar fi cu neputință? Uh, dacă te nu se întâmplă viață, trebuie numai să știi, aprinde momentul Trăim și noi cum se poate, domnul Ilii La cine păcate le spune că pierim? Trăim și noi, adevărat este Da, de osebire, ce-i viața noastră pe lângă notavului rodean? O avere uriașă, domnule Boroșan Știi de pildă unde a purcesc notarul azi dimineață? La Viena Să-și aducă fata de acolo Fata? Care fata? Care fata pe domnișoare Lenuța cea mică? A? așa e că te minunezi, a? Nu știam că a trimis la Viena Dar voi cum altfel? A studiat toată iarna la un institut renumit Mina Arhandili Știu că-i va asigura acestei păsăruici O zestre O zestre frumoasă ai auzit toadere, uh -huh. Cel mai feciorul, Popi Murașan, din Valen. Păcat că părintele nu se are bine cu notarul. Uh. Eu am cum se cade și are casă grea cu două fete de măritat. S-ar fi cuvenit să i și el o flămă devenită de la Arhangelii. Uh, oare să fie acolo atâta aur pe cât să vorbește? Dar cum crezi? să spun eu. Mm. Notarul nu merge atât pentru fată la Viena, ah. ci mai mult ca să schimbe acolo aurul eh, unde E, unde noi noroc, nu e și pace La noi, la Corbuș, la Balta Neagră, aurul a secătuit de tot Mă gândeam să cer la altă mină Trude zadarnică, e un băile de la noi nu mai cred Aurul s-a tras tot în munții Vălenilor, ascultă ce spun Așa zicea nebunul de Vasile Roșca, cel care i s-a arătat vâlva băiilor Nebun, zdravân, eu îl cred, mm -hmm. căci toate s-au adeverit Nu spune Îndată după sărbători, merg să lucrez la Baia Ca băiești cu plată la zi? Păi de ce nu? Poate să lipi și de mine, măcar o fărâmă din bogăția aceea Toți cei care lucrează acolo risipesc bani cu amândouă mâinile Ascultă numai Yes. Sir. Și că venea odată Vasile Roșca, ud și flămând în puterea nopții de la corbu mm -hmm. Deodată vede că paițul din mână nu-i mai luminează Se oprește și cată în sus O flacă uriașă trecea peste munți și un glas strigat din flăcări Norocul vălenilor! Norocul vălenilor! Iar pe lângă glasul acesta mare se auzeau încă multe care păreau că fierb Și nu se putea pricepe ce spun Dar Vasile a rămas de piatră și-a mm. văzut cum vărvătaia s-a coborât pe muntele Corăbiuța Drept peste Baia Arhanghelei Te bucur, domnișorule Vasile, că meri acasă Mă bucur, erotei da, băie, și tatăl matale are să se bucure. Ea? Ne-a cântat cucul din spate. Asta nu-i săn bun. <laughs> Vorbi rătăi, vorbe. Căișoare, Vorbe, zici. Dar eu spun ce știu. Lui Gheorghe Tunso tot așa i-a cântat cucul. Era acum zace în pământ. Pușcă băiești și cu dinamită, domnișoarele. Îl spune, cum a murit Gheorghe Tunsu? L-a ucis mina arhanghelii. Vor fi trei săptămâni de atunci. Uh -huh. Omul poate muri în orice clipă. Adevărat. se prea mulți oameni omoară mina asta. Ce mai mai și alții? De la anul nou, Gheorghe Tunsu e al treilea. E el a căzut în vârteș, că e un vârtej de parcă te cobori în gura iadului. Pe Bumbea și pe ei și i-au fărămat pușcăturile. A venit comisia, a zis că să nu se mai lucre în vârteș, dar parcă notarul îi pasă de comisie. Din vremuri grele peste noi, domnișorule. De ce spui asta, Ierotei? După cât am înțeles eu, tot satul se bucură din Belșug. După tocmai asta este, că aurul le fură mințile. Oamenii nu au mai ieșit din creșmă de joi, de la amiază. Nu se cade. Da. Haide, erotei, dă bice ca ei. Da, da, ha! Da! E, fiule, eu înțeleg ce se întâmplă în inima ta. Te-ai întors de la liniștea învățăturii tale într-o lume prea hăulitoare și te simți tulburat. Nu te mai gândi, bucură-te că te afli acasă printre ai tăi. Nu-i doar atât tată. Am simțământul că ploaia asta de aur e pe oameni. Sunt cuprinși cu toții de înfrigurare, o patimă, oarbă, nu mai visează decât avuție. Mina și un blăstă pe sat Prea te pripești cu judecata, Vasile Nu zic Și pe mine mă cam pun pe gânduri Petrecaneile acestea Risipa, nepăsarea Dar nu toți băieșii aceștia sunt oameni răi Mă rog, poate că nu -s. Dar au uitat truda pământului Bucuria simplă a roadelor Își uită o bârșie a datinile sufletul Să închină cu toții vițelului de aur Iarăși greșești Căci nu toți se fructe la fel Din ospățul acesta unii scurmă din greu în văgăunile lor Pentru câte o grăunță, două de aur Salamina arhanghelii Acolo, da Cei de acolo înnoată în aur până la gât Și notarul Și bădicul Ionuț Ungureanu Și primarele cornean. Și zgârciobul acela de Gheorghe Pruncu Vii, tată, tu spui mereu că oamenii sunt la fel, egal în toate Însă aurul dă dezmintea această învățătură învrăjbindu i și împărțindu-i în bogați și săraci Ce putem face noi? spune drept, tată Mi s-a părut ea sau? Hai, spune-mi Îți pare rău că nu e și dumneată acționar la al Arhangheli. Doamne Îndepărtează aripa ispitei, doamne Mă fiule, mă duc, mă duc domnule cleric Mărășan? Oare nu cumva te-ai cu tata? Nu, nu m-am certat a fi de măriare. Am vorbit și noi de una, de alta Ascultă, iubite frate, am să-ți fac un mare reproș De când te-ai întors, mai ai ocolit cu toată strășnicia mm. Oare mă înșel eu? Nu, nu, nu surioară, nu te-am acolit. Dar cum aș fi putut? Ești bună ca pâinea caldă și ai fost totdeauna Prietenul meu cel mai înțelegător Tocmai de aceea, Vasile, te rog eu acum să-ți deschis inima Te văd mereu abătut, în Ce-i cu tine? De? ce să fie? Nimic, nu, se pare, surioară uh, Poate că e de obosea în învățături. <gântări> Se poate Uite, ca să te mai înghioresc puțin Ți-am adus niște cărți poștale ilustrate Ia privește ce mândrețe de palată. De unde sunt? Din Viena. Ni le-a trimis nouă, domnișoara Elenuța Rodean, fica notarului. Domnișoara Rodean? V-ați împrietenit așa de mult? Poate că s-a simțit de-atoare ca o fată bine crescută să arate că nu ne-a uitat că ce a petrecut acolo la Viena. S-a întors la ieri. Da. Am văzut-o. Doamne, ce roche frumoasă avea! Și s-a făcut un boboc de fată. Am auzit că, acum de sărbători, se va logodi cu un avocat sau cu un medic, nu știu bine A, Cum, așa ai, ai auzit tu? Da, dar știi și tu cum e lumea, vorbește vrute și nevrute Se poate să nu fie nimic adevărat De ce taci? E, haide, haide, nu mai sta posomorât Domnișoara Rodean nu se logodește cu nimeni Cum? Așa e că ți a venit inima la loc? Uite, Mărioară, ești. Haide, haide, Vasile, nu te mai ascunde de mine. Crezi că eu n-am simțit încotroti funcție gândurile. Nu mă ascund, Mărioară. Nu mă ascund. Dar abia acum înțeleg eu de plin că am trăit într-o lume de închipuiri, care pare nu se vor realiza niciodată. Ah, prostule! Te-ai purtat ca un prost ținându-te totdeauna ochii plecați în pământ. Poate că ele nu ți-ar fi vrut să-ți vadă ochii. Poate că tu însuți ar fi descoperit ceva în privirile ei. Nu te-ai gândit. Nu știu, nu știu Poate că nu mai avuția notarului m-a umplut de atâta sfială și nehotărâre Mina asta, Arhanghelie, îmi vine mereu în minte ca un spectru amenințător Dar nu te potrivi gândurilor, Vasile Știu că împrejurările se arată neprienice, dar simțirea omului când e tare și curată se poate ridica deasupra lor Curaj, frățioare, nu te da birui dinainte Caută și să o vezi pe Elenuța, să-i vorbești măcar cu ochii, dacă nu cu graiul Mureșan Pântul mi-a stins pe plioara Îngăduie să prinderea pe Dar cum nu, cum nu, poftim Ai venit de mult acasă, domnul De joi seara, domnule Mureșan De joi ah, Nu ți-am înfățișat pe fratele meu Ghiță Sosit și el în vacanță Da, păi eu nu l-am uitat pe domnul Vasile Mureșan Cu toate că nu ne-am văzut de copii Da, da, da Mă bucur și vă mulțumesc din inimă, domnule Rodean spuneți mi plăcut-o va slujba de astă seară? Mi-a lăsat o impresie adâncă, domnule Mureșan Iar dumneata Dumneata ai cântat așa de frumos Dar nu e meritul meu, domnuleșoară Ci al acestor cântări care au în ele ceva înălțător Dar nu poți nega, domnule Mureșan Că ai un glas foarte plăcut Ei, sunteți prea bun da, Mi se pare că studiați Îngineria, domnule Rodean Întocmai, curând vă fi sfârși Și veți lucra aici, vreau să zic, la mina tatălui dumneavoastră La Arhanghiri, nu? nu? Nu știu, încă nu știu nimic Către altele m-ar inima pe mine În schimb, pe dumneata te invidiez, domnule Murășan Căci știi sigur ce ai de făcut, nu? Îți vei lua o parohie, te vei căsători Poate că nici căile mele nu sunt tocmai atât de limpezi, domnul inginer Uneori sunt atât de tulburate și... Și eu încerc același simțământ Simt că oamenii și-au pierdut curăția și seninătatea de odinioară Sunt schimbați și în ființa lor mocnește ceva tulburări. Chiar toate acestea îmi dau o suferință, o neliniște Cât de bine mă înțelegi, domnișoară Nu, nu, sigur Vreau să zic cât de bine înțelegi ta lucrurile Din pricina acestor gânduri Onorata mea soră se pusmicește în casă Iar în casă o cuprinde urâtul Așa-i încep să mă plictisesc Nu cumva Ai să-mi împrumuți o carte bună, domnule Murășan? Da, sigur, cu plăcere Vă trimit negreșit un volum Atunci, la revedere și aștept cu nerăbdare. La revedere, domnușoare. Uh, Respectoase salutări tatălui dumneavoastră. Îi voi transmite, dar nu așa cu rând domnule Mureșan. Toți valenarii se afla acum la oraș după târcuie la petrecere. și nu puteau să facă excepție. Până rămâi așa că tata primarul și cu ceilalți petrec acum la ursul negru. Miltasule! Ia spune, ce ne poți da? Cinați la noi, domnilor. Ce stai să întreb? Atunci vă pot aduce friptură de miel, tocăniță de pui, iepure la cuptor sau oh. ce poftiți dumneavoastră? Domnule Ungurean, îmi dați comanda și... Păi ja, bine, atunci, mielul mi-l dai mie, pui pentru fratele Pruncu, iar iepurile domnului primar Cornean. Dar repede, frate și porții mari, că suntem mai flămânți decât lupii. Da, no, ia, ia, ia, ia, ia, stai. Ia, stai. Da, Vin! Vin din ala de săptămâna da. trecută, mai ai? Pentru domnii societari de la Arhangelii, am totdeauna numai vin de calitate, domnule mai Atunci, aveți și toarnă birtașurile. Deci nu ne place să-i cu pipă așa Așa e, e. degetine, da? Mm. Tu de ce cetați propriile? Au nu-ți zboi acasă. Mă gândeam că n-am venit aici să bem și să chefuim Dai, de decât să nu bei dacă nu te lasă cucetul. Tu totdeauna ai fost mai cumpătat ca un schivnic, băi Nici ca tine, ungurene, sac fără fund Ia-te, uite, ți-a crescut o burtă ca un poloboc uh, Cine are cu pântecele meu? Beau și mănânc cât mi-a fi voia și cât mă ține puterile. Iar dacă te ustură la pungă, frate, pruncu Fii fără grijă, plătesc eu și partea ta Nu-mi trebuie Ia, ia, lăsa ca să că ați vinul eh? Să <gătă -i> bem fraților. Noroc, noroc! și aur mult la îngerii. Vivați în tronceați bun, fraților. Eu așa zic că până asta bogată o să mai ține cel puțin un an. Da. <gătă -i> Și zece primarule și o sută află de la mine ca de la mine arhanghelii nu mai seacă în vecii vecilor Da, e un strat foarte puternic Da, om trăi și om vedea Să bem, dragilor, pentru norocul nostru și pentru feciorii noștri pruncule Să-i vedem cât mai curând avocați și domni în toată legea Multe parale ne-au costat, dar mie nu-mi pare rău. Da, numai de n-ar fi fost cheltuia la înzadar În zadar, zici? Ce te potrivești? Al meu ai să-și ia diploma, că e plin de râvnă și mult mai cheltuiește pe cărți și pe toate celea. Una, două îmi bate telegraful, să trimite bani, ca altfel mă puș. Sărmanul, mult se va mai fi chinuit el înstrăinat în Sodoma aceea. Ce-ai rămas așa, Galeș, primarule, hă? Te duce cântecul, te duce către ochi negri. ochii dochiței cornene, lasă că știm noi. Nu mai răsuci și tu cuțitul ăla. E rană dulce, primarule, te-a săgetat vădana la inimioară. Uite, iar nevastă ta ți-e destul de îngăduitoare să mai închidă un ochi la adică o, Închide iar pe amândoi și pentru totdeauna Nu se știi tu, cum mă fierbe șerpoaica A furisit femeie și mândră băi ca o prințesă Cu toate că n-are după ce bea apă Pe părinca asta nu se lasă îmbrățișată decât cu cununie Dar noi bai, ai ai tu punga plină Usloți, că toate se descurcă Să bem, fraților, pentru fântâna noastră de aur Pentru mina Arhanghelii O mai ședeți încruntați Când în jur sunt numai fețe zâmbitoare Ia uitați-vă, toți se veselești Și se bucură de mar aceasta cerească Hai, fraților, să bem viva! viva, viva Iată, iată, vine și domnul notar E notarul Rodan, directorul de la Arhanghelii Servus, servus, prietenilor Știam eu că vă găsesc aici Ei, șez, domnule notar, da, șez, iată, sau... mai gustăm și noi un strop de licoare în cinstea sărbătorilor e un pahar curat pentru domnul Rodeon Bine faceți, bine faceți, bucurați-vă de ziua de astăzi și mai uitați grijile Grijile nu se uită cu una, cu două, domnule notar Apoi, nici nu e bine să le uiți de tot Mă rog, mă rog. Dacă nu le puteți uita, atunci lăsați-le în seama mea, că sunt destul de zdravă, înțeleport. <laughs> și apoi, ce griji vă macină câtă vreme lucrurile merg bine? Nu se știe niciodată. Ba, se știe prea bine, pruncule. Voi când vă îmbătați de de noroc, când tremurați de teamă. A nu e vorba nici de noroc, nici de piazărea. Eu pe voința mea și pe înverșunarea mea, mă bizui. Căci ar fi să sparg piatra cu pumni, Voi smulge tot aurul din muntele Corabioara Viva directorul rodea! Așa! Viva! Ascultați Ascultați ce vă spun Am planuri mari cu mine Chiar azi dimineață mi a încolțit un gând Vrei să începem păture la stânga și la dreapta De acolo de unde am arătat eu? <sus> Aș treabă de cărpaci, primarule Altceva am hotărât Să tai galerie nouă, drept spre zi e... Va fi muncă și cheltuială cât se poate de multă Și nu-i oare un lucru prea riscant? Pruncule Îmi place că ești prevăzător Însă n-ai de ce să te sperii Știu Simt că vom răzbi chiar în miezul zăcământului. Și apoi, nu uitați că Fimiu iughița e aproape inginer, iar știința lui ne va fi de mare folos în lucrările cele noi. Săptămâna viitoare vom da prima pușcătură în gangul cel nou și vreau să fiți de față, să vedeți cu ochii voștri minunea. Aurul mine, iar s-o revărsa peste noi ca un potop. vyagaz do neko ye ne maarde ichavo log ye gunde te galez Ați ascultat Norocul Velenilor. Seria întâi a dramatizării radiofonice a romanului Arhanghelii de Ion Agărbicianu. Distribuția a fost următoarea. Notarul Roden, Mircea Albulescu. Vasile, Ion Caramitru. Elenuța, Adina Popescu. Preotul, Corado Negreanu. Primarul, Matei Gheorghiu. Ungurean, Sabil Făgărășanu Pruncu. Costel Constantin Ierotei, Niculae Lucian Botez Crșmarul, Victor Strengaru, Țăranii, Constantin Băltărețu și Radu În alte roluri, Colae Crișu, Victor Marinescu, Traian Moraru, Pompilu Rădulescu Regia de studio, Crânguța Manea Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Titel Constantinescu